بسم الله الرحمن الرحيم ولا قد اتينا لقمان الحكمة ولا قد يقينا اتينا من ورکړو لقمان لقمان حکیم د الحکمت پویا علم یو ورکړو پوغ علم کله علم انشکر لله چې شکر کوو د الله تعالی و من یشکرو چې شکر وکړو وَإِنَّمَا يَشْكُرُونَ يَقِينًا شُكْرُ كَيْلا نَسِيَ أَخْلَفَ فَائِدَةً بَارَذَ ذَنْ فَائِدَة وَمَنْ كَفَرَ وَجَحَ نَشْكُرُهُ كَرَ كُفَرَ وَكَ إِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى غَنِيٌّ حَمِيد بِحَاجَةِ اسْتَايِل شَوِيدِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ أَقَمْ وَقِيو لُقْمَانَ عَلَيْسَلَام لِبْنِهِ فَزُيْتَا وَاغْوَيَ اِذُهُ اوْذْوَاس وَرْتَ كُولُ نَصِيحَتِ كُولُ يَا بُنَيَّ اِزْمَا زُ يَا اِبْتِيَا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شِرْكٌ مَكْرُه وَذَ اللَّه تَرَا إِنَّ الشِّرْكَ يَقِينًا شِرْكِرَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ خَامَ خَالُهُ ظُلْم دِ وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ اوْ كَلْكُ حُكُوم وَرْ كُلُ اوْمُغِ إِنْسَان تَ د مور پلا سره د احسان کولو حملته پور تکړو د دلارا اوموه مرده د وهنن په کمزوري حال کې علا وهنن په بل کمزوري حال باندې وبيت وپساله او جدا کول یې د پيودې شودور کولا نه قي عامينه پدو کال کې کو کوم داو انشکورلي چې شګور باث زما شپور کاو زما والله والیدای کو دمر پلا رستا الیالمصیر خاص مات استا سرا کر دی دل دی او کو دی زور کوي پتا باندي الا انت شریک وی پدی خبر چې شریک جوړ کوي ما سرا ما لیسا اگر سوچي نشته دلکا تعالی ربیہی پاګ باندي علم دلیل دلیل څه بالاله توتی او غما نو دوی خبره او نامې می نه د دواړو خبر چې شرف د را غواړي وسه هبو غما او ملګرکیا د دنیا پر کار کې معروپکه ملګتیا خطرېته سره کوو دنیا پاعتبارورته به او روان شته تا بشه سبيله من اغ چا ااب که راگرزی ما تا دی جندار کڑی تا دی شا تم مر ایلی یبیا ما ترفتا مر جعو کم ستاسو راگرزی دل دی پا اوند بیعو کم نو خبر بدر کرم تاسو تا بی ما کم تم پاغا عملونو چه تعملون تاسوی کوئی یا بونی ایز ما زویا ان یقین اندا نیکی چی دا خصلت دی نیکی یا بدی شرک یا توحید این تکو کچیری ویدا میسقال از حبتین پا قدر دیدانی من خردلن دی اوری اوری نوارا معمولی دانه دا پا تکنو که ویدا کلمتی خو یا پده پی سخرتین پا کانی کی پا گٹه کی او تی سماواتی یا وی پا بلزائی انده کی او تی الارد یا پیز مکه کی کفر کلمه یا نیک خبره بدا خبره جو کمځایی یا بے بہ اللہو راوڑی باغی لرا اللہ تعالی ان الله یکنن اللہ تعالی چره لطیف باریک بین دی یعنی باریک باریک شی زو نویني خبردار دی پارسا یا بنیا ای جما زویا اقیم الصلاۃ پابندی کو دمان ز و امر او حکم کو خلکو ته دی نیکای دین ته خبره خلق او تکوا وانها عن المنکری او منک او خلق دے بداینا واصبر او صبر کوا الا ما اصابک هغه مصیبتونو باندې چې تاسو ته تا در رسیدي د خلقو دا طرفنا ان ذالک یقینا دا من عزم الامور د ضروری کارونه نه دی یعنی کل همت خلقو کار دی ولا تصعر او مکا گوا زان خدکا خد خپل زان مخ خد وې د ننګیتا امکا جوا ننګی خپل یعنی په وخت خبرو کې لن ناس خلقو سرا خلقو ته خبريږي زان ذل کوما ولا تمشو مغرز مغرزت الارض په ځمکې کې په مرهن په لوی او ناس سرا زان زان ما جوړوا عجز ش حجز ان الله یقن الله تعالله لا یحب نه غوي كلله مختلفین فخورور او لوي کوونکې خپله ست نه کوونکې مال ل کوونکې پهور پخر کوونکې مع ځانست کې خپله وقع د او کو در میزه پې مشرکه په رفتار خپل کې و اوته من صوته که بازی آواز استاخفل این نا انکر الاسواتی یقیناً دیر ناکارد دی آوازونونا لصوت الحمیر خامخا آواز خرده یعنی مو په خبرو که گزاره حال تی خلق گواری علم ترو در نصیتون در لقمانو در سی نصیتون پکاری لومبی و تیجی شرک مکا نور نیک عمالی و خودل علم ترو علم ترو آیات نگوری علم ترو آیا تاسو نگوری ان اللہ حاکی یقین اللہ <سؤال> پاک سخفر لکم تابی کڑی دی تاسو بپارا پا خدمت ستاسو کے لگولی دی ما پی سماواتی آغس جب آسماننو کی دی و ما پی الاردی آغس جب آزمگا کی دی و اصبغ علیکم او پورا کڑی دی پا تاسو باندی نعمه نعمتنا فل راہی را تن اخکارا و باتنا تن او پٹ یعنی ظاہری باطن ند اللہ خیر تکڑ دے او دنا پرز اللہ برابر لگولی دی ظاہرو باطن نمچنا پورے کڑی دی, دی وا مینان سی او بازد خلقنا من اغسوک یوجد باللہ کی جگڑ کی پتہو ہی اللہ تعالی کے پےوال دی والد اللہ تعالی کے بغیر علم بغیر د دلیل نا ولا خدا نا دیک ہدایت نا ولا کتاب او د کتاب رن هکونکی نا نور سره دلیل اشتا نور سره هدایت اشتا نور سره د الله ترپ نه کم کتاب اشتا ځان خبر کئ وا اذا قیل له متتبو ا کوم وخت ویل شي دویتا اتبعو تابش ما انزل الله دغه کتاب شی نازل کړی الله تعالی قالو دوی وی بل نتبع بلکه مونږ تا دې داری کو ما دا اغي طریقي چې مونږ مونږ دلی دې عليه پاغي باندې انا مشران خپل مون مشران ته وسو اولو کان شیطان آیا اگر چې او شیطان يد روهم بلل یت دوی اله عذاب السیر عذاب او لامبو والا تا صح کرم تراب شیطان ومي يسلم او چا چې تابع کړو وجه رو خپل مخزان ال الله الله تعالی تا وهو محسن او دیو اخلاص کوون کې نک نگی کوون کې اخلاص کوون کې پاک حدیث تم سکن یقینا کلا کوونی ولا د بالعروته هغه کله پړې الوسطه مضبوطه و ال الله او خاص الله تعالی تا عاقبت الامور اخری انجا په ټولو کارونو ده هر څله ته پات کیږي و او چا جه کفره کو پر کو فلا يحسن كن وخفد نکړي تعالرا کفروهو کفر کول دیاغا ایلینا مرجعوهم خاص مونگ تا واپسی دوی دا فننبعوهم نو خبر با ورکلو دوی تا مونگا دی ما عاملو فا آغا عملو نو چی دوی کردی این الله یقیناً الله تعالی علیمون بذات صدور پویدی پاگا خبرو چی پسینو کی دی نو متعوهم مزی ورکو دوی تا فیدہ ورکو قلیلاً لگمو ثمان از ترهم بیا با مجبورن اولی گودوی را کاغو بی را کشکو بی ایلا عذاب غلیز ترد عذاب سختیتا ولئن سالتهم او کچیرتا تپو سکڑ پختنو که تود دوینا من خلق السماواتی چا پیدا کڑی دی اسمانونا والارد وزمکا لیاقولن اللہو قام خدوی وی چې الله تعالی پیدا کړی اول الحمد لله نتوای استاینه د خدای ته الله تعالی لرادا بل اکثرهم بلک اکثر زیاد د دنیا لا یعلمون نقویگی لله ما فی السماوات خاصه الله په اختیار کې دیاغت سچې په آسمانونو کې دي ول ا دیغه چې اس ما کوي الله یقینا الله پاک هو الغنی الحمید خواست اغبی حاجت ده حمید استایل شویده ولو انما او کچی رشی اغسو چی فی الارد پیزمگا چی دی من شجرت غنی اقلام قلمو ناشی والبحرو دا تمندر دا دریابونا یا مدوهو او دی سیشی یا مدوهو یعنی زیاد پری دلارا سہی والے سہی کی من بعده روز تا د ختم کې دلو د دی یو دریابنا سبعه او ابهر هو سمندرونه نور او دریابونه نور ما نفدت نخلاصي بنشي کلمات الله کليمه دي الله پاک سپاده الله پاک ان الله یقینا الله تعالی عزيز حكيم زور اور دي حکمت والا دي ما خلقكم ند پیدائش استاسو ولا باثكم او ند دبارځ جون استاسو جن کول الا مگر کانف سهم واحدهن پشان دی یو تند یو نفس دی یو سا ان انسان سان لا پیدا کوي یو سا پیدا پیداږي هغه پیدا کول دي ان الله یقینا الله تعالی سميع ارس اور بصير هر سوینه لدون دي اورتون کړي الم ترى ايات نغوري ان الله <سؤال> تقین الله تعلا ی لجلللا وررن نه باې شپې لرا پ نه هاړې پورځ کې وی ل ج نههارا او وررن نه باسي وررض له پل ل کې څه شمسا او کا کړړ د نوور او په خدمت کې لګول د نوور والقامسپګمئ كل داټول يجرې چلیږ رواندي ع عجل مسمما تر نیټه مقرره پوری وان الله یقینا الله تعالی به ما تعملون اغه عمل نش تاسو کوي خبير خبردار دی کم عمل چې کوي الله پاغه خبردار دی الله رب کریم وی ذلک بان الله دا بیان چه دے دو پار د الله یقینا اني ذلک بان الله هو الحق دا بیان ته کوم او شو د دې لپاره یقین وکړي خلک پڅه بان الله هو الحق یقینا الله تعالی رښتیا آزاد ده او ان ما یدعونا او یقینا اکه سانچې دوی بدی راه مدد کوي مین دونې سیوا ده الله تعالی نا الباطل وغ باطل یعنی بندگی ده غیره راه مدد کول وان الله يقينا الله تعالى هو العلي الكبير פורتدی هو اللي يعاقبه او چت ذات الكبير له ذات دې علم تر ايات نګوري ان الفلك تجشتي چده يقينا تجري روانه چليږي في کې په دريا الله په الله تعالى سره لیوری یکم دیده پارچی او خایی تاسوتا من آیاتی ہی دید دلیلون اخفل قدرتون الله اللہ اخفل این پی ذالک یقیناً پا دی کی لآیات خامقا دید دلیلون ادید توحید لیکل سب بار دا پا دیده هر پلک سڑے سبرناک شکور دیر شکر گزار لرا و ایذا غشیه هم او هر کلچرا گرکڑی دوی لرا موجن چپید او بو کغلل پشان د غټو وریازو کغلل وریازو چپو پشانتی دا وللہ نو بلی الله تعالی لرا اوازو نا گئی الله تعالی لرا مخلصین علی الدین خالص کوي اغه لرب لنا یا الله خیر یا الله چه دریا پمایسی فلمن وحر کل نجاهم چه بچکړی دوی لرا ال البر وچتا وَمِنْهُمْ نُبَازِذُ الدِّينَا دو مُكَتِّفِينَ حَفَرَسِي دَرِي مَاني مانا په حق ولاړې پدین وَمَا يَجْحَدُوا أَوْ إِنْكَارَ نَكْوِي بِآيَاتِنَا دِي آيَتُنَا زُمُغْنَا إِلَّا مَغَر إِنْكَار كُلُّ حَطَّارٍ كَفُور ھر قتاکار بې لوزو ناشکرا قتاکار بې لوزا كفور ناشکرا يا أَيُّهَا يا أَيُّهَا النَّاسُ اے هکو یړېږ رببه کوم د به خپل نه وخت او یره یو منغې ور لا یجزی چې نه به شي دپ کوې نه به شيپ د وررکولې والیددون پلار عنوللهدي او لادن نه د خپل بچونه والله مولودون او نا اولاد لا به د ولا کوون هو جازن انوال ديغي شيعه ان اولاد دفقون کې ود فلور اوف پلنه هي سيز ان وعد الله يقينن وعد الله لوذ الله پاک حق رشتيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا نو دوکا دنه کریتا سولارا جون د دنیوي زندګي د دنیا دوکام اونکي ولا يغرنكم او دوکا دنه کریتا سولارا بِاللّٰهِ وَلَا تَغْرُرْ دو کا ور کو ان کے چہ شیطان دے اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ تَعَالٰى اِنْدَهُ خَازِنُ غَسَر علم الساعات علم القيامت دے ويُنَزِّلُ الْغَيْثَ اَوْ رَوِيَ الْأَرْضَ بِالْأَمْطَارِ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اَوْ عَالِمُ دِفِي گِ پَتَفسیلات او دياغه چ پرہیمنُ یعنی بخشدانې کی دي چې ماده پدې ټکی وَمَا تَذْرِي او نپږې هی سوک هی نپ ساغتون کې ماذا تسیبو غ چې سب کوي سباتا سباته وما تدري نفسون او نپږې هی نفس, نفس ساغستتون کې والا د ارد تمود چې په کمزمګ کې بې ملکیږي ان الله یقین الله تعلا چې د علیمون پو د خبرون خبردار دی پټو خبرو وکارو خبرو الله خبر دا بسم الله الرحمن الرحيم سوره الف لام م سجده الف لام م الله تعالى کوی دې په مراد باندې تنزيل الكتاب نازل د دې کتاب لا ريب فيه شيء شجنشته پدي کی راتل د دې کتاب تشك پګې نشتا مر رب العالمين دے طرف دے رب العالمین مخ... مخلوقات دے رب نا دے نیدہ قرآن کے شک نشتا زکا رات لگ دے کتاب شک پاکی نشتا دی رب دے مخلوقات نراغل دی ام یکولون افتراہو ایاد دوی وئی چی دا قرآن دے ذان نجو کڑ دے محمد علی السلام بلو هو بلکی دا قرآن پاک الحق و حق دے رشتی آدے نید رب کستا دے رب دے طرف نا د اصله پر او لیگه لتون زیرا د دا پاره چې ویرا ور کړیته قومه هغه قوم هغه خلق ما عطاغ چې نذیره لې دوی تامن نذیرین ایس ویرا ور کوونکه من قبلک استان مخ کې لعلهم د دې ز چې ته دون هدایت مو میمکه والا الله الذی قاس الله تعالی غزات دے خلق سماواتی چی پیدا کردی اسمانونا، والارض و ازمکا، وما بینهما، و آغا چی پمین زدری کی دے، کی ستت ایامل، و اندازت شکو گو رزو کی، سمت توابیا برابر شوی دے اللہ پاک، علالحرش دے عرش دے پاسا، ما لکم من دونی ہی، نشتتاسو لرسیوا دے اللہ تعالینا، من ولی ان حیث بچکون دوست، ولا شَيْءَ نَوْنَ سَفَارِشِي أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ آيَاتِ وَلِنَسِيَتْنَا قَبْلَ وَنَسِيَتْنَا اخْلَى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ انتظام پی اللہ تعالی دے کار تدبیر معنی انتظام چلئی مِنَ السَّمَاءِ ذِ الْأَسْمَاءِ نَیرَالِیگی إِلَى الْأَرْضِ اس میں کیتا فیصلہ برن اللہ اس نے کی طرح علیگی ثُمَّ يَعْرُجُ بِيَوْرُجِي إِلَيْهِ اللَّهَ تا وی من پاغې ورځ کې كانه مقدار وو چې اندازه د هغې ورځې ال په ستن زر کاله مماتهدون د غ نه شمار کوئ ظکه دا ذات چې د الله علیمل غیدي پو په په هرر پټې ځان دیشهاهده تیو پخکاره سی ز دی عظ زور رام زوره ور او ورم کوون کې دی الذي <اللزیان> غذات دي الله پاک احسنا کي خيسه جو کړي دي كل شي هر شي خلقو جي پيدا کړي دي الله پاک وابدا او شروع کړي دي خلق الانسان پيدا کي انسان من تین هند خټونا ثم بیا جوڑ دی نسل هو جوړ کړي دي نسل دي غلرا من صلالتين دره کلي شي وي مين مايند اوو مهينس پکونا نطفه ثم پیائی سوو برابر کرو انسان لرا و نا پا خفی او پوکی او پوکی اکڑا لپاغی کی بر روح اید روح اخفلنا اخفل طرم پوکی اکڑا و جعل لکم السماع او جو کڑ دی گرز اولی دی تاس اللرا غوگونا او ریدو و الابسار اس ترگید تشکرون دېر لږ شکریا کوي تاسو نه ډېر لږ تاسو شکرې ستون کې وقالو اوې دوی ا اذا ضللنا ايا کله چې موږ روښ شو ضللنا روښ شو فل اذه په خاورو کې په کې زري زري شو ا ان لفي ايا شوبمغا خلقن جديد پیدائش نه ویږي نه بیا پیدا کیږي بلهم بلکې دوی بلقاء ربهم ومو لا قادر اب خپل انکار کوي کفر کوون کی دي دی مولا قادر اب خپلنا قل ور توایا يتوفاکم صاحب اخلص تاسونا مړ کوي وبو صاحب صادر ناپلي ملک الموت ملک د مرګ هر یو پرشت دی چې الله امر وکا الزی اغم ملک الموت وکلا بكم چې مخ رکړي شې دې پتا سو باندې ثم الى ربكم بیا بس تاسو رب تا تاسو پیشکولی شیطور جاوان رب تا تاسو پیشکولی شیطور ولو ترا او که چیری اووینی تا ای دل مجرمونا اغا وقت چه مجرمان گونا گاربا ناکی سو اخکت کڑی دو دو وی رو اوسی هم سرو ناقفل ده این دا رب بی هم دوی وای بزوی رب بنای رب دو منگا ابا سرنا منگا اولی دلا و او واورېدل مونږه پر نو واپس وګرځوي مونږه دنیا تا نامل چامل وکړو صالحان نیک عمل انامو کینون یقینا مونږ یقین کوونکی یو ولو شنه او وخت لیوي مونږه الله پاک وای لاتینا کل نفسل ضرور باور کړو مونږه هر طنته هر سوالاته خداه هدايت دیغا په زور مسلمانی وے الله په ټول مسلمانانو کړو ولكن حق القول لكن پر شویدا پیسہ لا د ازار من نظامت طرف نا لا املا ان جهنمہ کی ضرور بڑا قوم جهنم لرا من الجنت د پیرانو نا والناس یوزنسانانو نا اجمین یوزای طول او اوبلیشی بظوقون اوسکی بے مانسیتم پس سبب هیر او لاستاسو لقایوم کومهازا ملاقات استاسو د دې ورځي اینا یقینا مونږه نسينا کوم هیر او لاستاسو لرا وذو کو اوسکای عذاب القلد عذاب همیشوالی بما كنتم په سبب دغه عملونو تعملون چې تاسو کول انماان یمننو ایمان لري ایمان داړي به آياتنا پایتون نوزو منږ باې الذي نه آاکسان حضاکیرو چې کله بایدیان شي دویته نسیدور کړی شي به پایتون نوزمونګا خرونو دوی سجردنسی د کوون او تصب هوي به حمد را به سره د حمد درره ب لا ي ل نه کوي ځان غټ نهګې تته جاپ لري کېږي جونروبه هم اړه خو ندوئ ن المزاج د بپروونهشتې منځونه کوي یا دوروونه راغم را مد کوي خپله رب لره خا پن یاره کوونکې ات الله نه یریږي او تم لري ازار نو یېږي جننت تممه لري دله رحمتمه لري ام او د ارینات چې من ورکړې دې دویتا يونته فون خرج کيده حلال مالنا فلا تعلمو نفس نپويږي هيس نفس نفسن فلا تعلمو نفسن پس نپويږي هيس یو نفس حقیقت ما د اغچه اوختیا لغم پټ ساتل شي دې دویتا دې د دو پاتکم پټ ساتل شي نعمتونه من قرته عیون ال یخوالد جزا ان بدلا دا بے ماد اغا کانو چې دا یعملون عمل کون کی دا اغا ملونو بدلا با اللہ و اللہ ور کی اپا من کانا ایا اغا سوک چی وی مؤمنان مؤمن کمن کانا پاسقا نو دا با وی پشاند دا چا چی نا فرمان دینا لا یستون ندي برابر دا برابر نشی کے دے اما الَّذینا هر چې آکا سان دی عامونو چې ایمان راوړی دي وا نه له صالحات او ملونه خړی نیک د سنت سره برابر فلهم نو دویل پارا جناتل ماوا باغونادي او سیدلودی جنتونا جناتل جنتو جناتل ماوا باغونادي او سیدلودی نو زولن دامل مسکیادت دی لپاره تیار شوه به ما چانو یاملون په وج دغه ملون سره چې دوی کول امالهناوه هر چاکس سااندي پس کوچ نه فرمانې کړی ده په معوا غ مننارو نوځای د ورتلو د دو اور دی پ لما هر وخت ارادو چې د او غواړ هر کله چې غواړي یاخوروجو چې ووزي منها جاغې ور نه پړدوبیها و ګځو ل شپغې کې وکیله وغلي شي دو ته لغم زوکو عذاب النار عذاب دی اور اللذی اغور کنتم بیهی تو کذبون چه وی تاسو پا شاغی تکذیب کولو درو جنب مگنالو ولنو ذیقنهم او ضرور قبسکو مندویتا من العذاب دی عذابنا حل ادنا نجدی ادنات <تصف> کم دموی مانا نجدی تموی دون العذاب ال اکبر مخید عذاب لینا مراتی عذاب خبر آخری لا الله همم د پاهتهدي یا او سر یا مراتې دنیا کې سکتی پهله را و ومن اغلممو اوڅک زیات تعم د ممن د اغ چاانه د کر چې بیان کړی شي هغهته د آياتې ربی تونونه د ثم بیا ا م اړ سری ان د نه د ونه الله نه ان یقینا نمونګ من مجرمینا تغنانگارون و مجرمانون و منتقمون بدلاغ سنكيو ولقد آتا ايناو يقنن ورکڑو موسل موسى الكتاب و موسى السلام تا كتاب توران فلا تكن نو مكيگتا في مريتين فشكي من لقائيه دا ملاوی دلو دياغنا ملاقات دياغنا و جعلنا و برزول ممتا كتابا جوړ کړو مونږه کتاب هدن هدايت لبني اسرائيلو دو پار دي بني اسرائيلو وجعلنا منهم او ګرځول مونږ د دینه مونږه د دینه اهیماتن امامان مشاران اولما يهدون چې بيان کاو به امر نه حکم زمون سرا لمما صبرو هر کله چې دوی صبر کړو وکانو دوی به آیات نه چه پا آیتونو دومنگا یوکنون یقین کون کی اینو ربک یقین انو ستا رب هو اغبا یب سلو پیسل اوکڑی بای نو غم دو دی پا مانس کی یوم القیامت پورد قیامت کی پی ما کانو پاغت سیز کی چه دوی پیهی پاغی که یختلیپون اختلاف کون کی اولم یهدی آیا او نت آیا نداخ کار شوید دوی تا نده کا من اه لکنا چې سمر حال لا کړي من قبلهم هم د دو نهړان ل مخکې منل قروې د پړیونه نهې د زمانې زمانې خلکونا ییم شوونه چې ګرزی دوی زیدوي پ مسا کې په کورونو د غوي کې نه پظکه یقی نن په دی کېله آ ډر د للونادي اپلاتهون ا نو دو نه اوري او لم یارو ا نهګوري انا یقینا منگا نسو قلما چلو اوبا یعنی باران الالارد الجروزی ازمک شاڑی تا بنجر ازمک شاڑ ازمک اوچا پا نو خورجو بیهی نورا و باسو منگا اغی اوبو سر زرعن پسل تا کلو چه خوری من هود اغی پسلنا انها مهم ساروی دو دوی چار پاین دو دوی و انفسهم او زننا دو دی افلا یو بسیرون ایانو دوی نوینی وَيَقُولُونَ أَذِى وَيَمَتَ هَذَا الْفَتْحُ كَلَبِى دَاي پايڅلا انكم تم کيه تاسو صادقين رشتيني قل تور تو ايوم الفتح اور د پايڅنې شي دا لا ينفاو نپبن ور کوي الذين كان كروج کو پرې کړوي ایمانهم ایمان د ویل ريون فاعریز و مخوارو انهم دو دینا و انتظر او انتظار که وطا انهم منتظرون یکینا دوی هم انتظار که ونکیدی